Під канцлером коронним посвариться з королем і втече до Швеції. Його зрівнюватимуть зі мною. Мовляв, пан Радзієвський не був зрадником отчизни. Він зрадив тільки королю і мстився йому так, як Хмельницький мстився польським панам. Та з ким тоді не стануть мене зрівнювати? Шкода говорити. Вийшло так, що ми наближались до Варшави водночас з новою королевою. Королева припливла до Гданська ще пізньої осені. Король хотів урочисто зустріти її ще в Приморському городі, але подагра і каміння в нирках так мучили його всю осінь і зиму, що не зміг він ворохнутися з місця, і вирішено врешті, щоб королева прибула до столиці в супроводі канцлера литовського Радзівілла і свого почту. Цілу зиму їхала королева до Варшави, тривалими перепочинками і пригодами, іноді кумедними. Французькі жінки мали звичай вживати чорних єдвабних масок і вальонів на лице. І простацтво польське, бачачи таке диво, вважало тих жінок чорними ефіопами. А якась шляхтянка, підпивши гаразд, взялась навіть стягати маску в одної дами з францумеру королеви. Королева їхала польським бездоріжжям через луки, покриті снігом, через греблі, через замерзлі озера і ріки. Її супроводжували мовчазними, бо без музики, виховісними танцями хлопи, і вона слізьми безрошувала ту своє нещасне їздо. Канцлер Остолінський повітав нову королеву словами. Корона польська оточить новим блиском сейливий ритвій. В якій дрожить остання крапля палеологів, з твердою надією, при помочі Божій, відзискання давнього їхнього могуття. Зате схорований король був далекий від високомовства і тільки вмикнув, забачивши свою французьку обранницю. Ото та красунч, про яку стільки оповідали мені чудес, для нас же та дорога. Не видалася занадто тяжливою і невигідною. Хоча й були ми всі у віці підошлім, Двигала ж вонами надіяне щось краще, На милості королівське. Старшини позирали на мене коси трохи зверхню, Мовляв, як це записався між них простий сотник, Хай колишній писар військовий. Я ж потішався в душі над їхньою пихою дурною відаючи те, чого вони не віддали, в справи, яких не вдалося до часу розкрити ще нікому в королівстві. Ще ми були в дорозі, як стріла на свість весільні обряди короля у Варшаві і смерть великого гетьмана коронного Станіслава Конецпольського, його садибі родовій у Бродах. Два місяці тому пошлюбив гетьман молоду 56-літній 16-літню красуню, сестру воєводи Познанського Софію Опалінську. І ось цей хімерний союз, обтяженого віком і надмірною плоттю старигана і дивної молодої жінки, увінчався такою жаданою для мого народу смертю. Ще стих конец польський узимку виставити королю свій дискурс план війни з Кримом якої сподівався запобігти небезпечному Союзу козаків з Ордою. Мовляв, козаки вже давно пробують вести перемови з Кримом, і тільки чи від звичайного свого недовір'я до християн, чи з особливої опіки Божої над річчю Посполитою, Союз той досі не прийшов був до здійснення. Старий погромці наших вольностей, хоча й запізно, але все ж винюхав те, що діялося вже давно і могло колись здати. Овоч. До хана вдавався вже Павлюк. Тоді звертались до нього Гуня і Острянин. Диво-браво, як досі не могли заприязнитись і поєднатись такі дві неймовірні сили, як Козацька і Татарська. Сама доля штовхала ці два народи навстріч один одному. Хоч попервах та сама доля жорстоко і несправедливо розділила їх, поставила один проти одного. Наділивши один народ землею такою багатою, що рвала очі своїм достатком усім близьким і далеким, а другий, замкнувши на тісному обширі землі ялової, сухої, кам'янистої і немилостивої до людини. Дискурс з конець польського прийшовся якраз у смак королю, який попри свою хворобливість всіма замислями своїми поперто був націлений на війну. «Будь де!» Будь з ким, будь коли, аби тільки війна. Любив повторювати, що до війни тягне його власний фатум. І сенату з сеймом доводилось витрачати неабиякі зусилля, щоб утримати Владислава від того фатуму. Європу майже 30 літ роздирала війна. Найбільші держави вгрузили в неї безнадійно, пустошили одна одно, і не видно було кінця. Тільки річ Посполита, ось уже більше десяти років, виглядала єдиним острівцем спокою і тиші серед того пекельного моря вогню і смерть. Шляхта тішилася золотим спокоєм, ніхто не заважав їй давити свого хлопа. І коли вона й згодна була воювати, то тільки в своїй землі і не з чужим ворогом, а своїм власним, з своєвільним і ворохобним плебсом як зволи висловлюватися пані сенатори і сеймові посули. Але ось, Владиславу, війна сама йшла до рук. І то з кількох боків одразу. Перше. Його власна хіть, Друге. походження королеви Людвіки Марії з роду палеологів, які володіли колись царгородом. Отож його намір завоювати столицю падишахів освячувався генеалогією. 3. Дискус Гетьмана Конець польського. 4. Пророкування королівських математиків Тітуса Лівія Буратіні і Криштофа Морожевського